Скъпият накид на Рила. Тази година пак сме на гости в свещената обител на Рила. Ето, пак сме при езерата, чието образ пазим тъй свято в душите си през цялата година. Колко снежни преспи са още тук, около езерата и повърховете. Те са още тъй големи. После постепенно ще се смалят. И много от тях скоро ще изчезнат. Обичам да се разхождам при тях. Обичам да се вслушвам при тях в музиката на бистрия леден поток, който излиза от техните пазви и се спуща надолу, за да занесе на живущите, внизените, тайните, на чистите сфери, отдето иде. Обичам да спохождам снежните преспи, там срещам скъпия накид на рила, алпийското звънче. То расте само в тяхното съседство. Там, дето се топят ледовете и снеговете, се явява то за кратковременен живот, и след той пак се скрива за следната година. Обичам да гледам как нежният ветрец тихо полюлява тънката му дръжка. Защо събужда то у нас една светла надежда и един радостен копнеж? Като че ли около него се разлива тиха музика, която ни говори. Ние идем през лятото за малко време тук, за да ви напомним, че има един свят на висша любов и на висша красота, за който са родени всички който ни види, облъхва го хармонията на света, в който ние живеем. Има един свят, за който заслужава да се живее. Той е тъй близо до всички. Обичам да спохождам снежните преспи, защото там срещам скъпия накид на рила.